Yuslih lakaum amal kum, wajulfir lakaum zinub kum, وما يطي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ama بعد. Saya berulang-ulang sama hari Sharulin, Saya berkhayal Allah S.K.A. Alhamdulillah, syukur kita berada Allah Subhanahu wa Taala. Ya mungkin kuliah tafsir kitab mulai surah Al-Kaf dan tentuan ini mulai kalas kian kita berada pada ayat kedua, singgung ikunya itu dengan Allah Subhanahu wa Taala. Amuz bilallah rajim ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون -azim. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat Dan Al-Quran adalah sebuah kitab yang benarkannya dalam bahasa Arab Untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim Dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang baik Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Kemudian mereka tetap istiqamah Tidak ada kebimbangan pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati mereka itulah para penghuni syurga kekal dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan Ayah Hadi Bila, rabro Ing Ainul Rahman tadi kuliah lalu kita telah bincangkan bagaimana persepsi salah golongan musyrikun bila mereka mengatakan pertimbangan kekayaan itu menjadi perkara yang penting bahawa mengukur seseorang itu benar atau tidak duduk pada harta, duduk pada pangkat, duduk pada kedudukan keduniaan yang selama ini dibangga-banggakan. Maka tuan-tuan dan hadirin sekarang datang dengan Allah Subhanahuwataala di sini dapat kita perhatikan ingatan olehnya iaitu menunjukkan kesesatan dan sikap keras kepala kaum musyrikin. ini adalah lanjutan tuan -tuan yang dimuliakan Allah sekalian untuk memberi kepada mereka ini berhujah dengan mereka terhadap kebenaran Quran serta adanya wahyu Allah SWT yang mengatakan bahawa sebelumnya dan sebelumnya, itu sebelum Al-Quran telah ada kitab Nabi Musa sebagai imam mengikut teladan, menjadi rahmat Imam ni tuan-tuan yang ni paslian, Pernah kita huraikan terdahulu Perkataan Imam ni diambil perkataan um Ataupun Amma Yang merujuk kepada Tempat yang kita tuju Kalau umun ibu, maka kita sentiasa Menuju kepada ibu kita, mohon daripadanya Doa, mohon daripadanya restu, mohon daripadanya Kasih, sayang dan sebagainya Manakala perkataan Amma merujuk kepada depan jadi satu yang berada, diletakkan di hadapan, dijadikan sebagai tauladan Maka kitab Taurat di sini sebagai panduan maksudnya Satu yang menjadi kiblat kepada orang yang terdahulu, sebelum Islam Kalau kitab yang sepatutnya menjadi rujukan dan panduan bimbingan ni pun tak didengari, dipatuhi Maka tiada lainlah yang patut dipegang oleh mereka, akan hancurlah mereka Kitab-kitab yang Allah turunkan tuan-tuan, semuanya bersifat sebagai rahmah Rahmat maknanya mengundang pembaca pendengar mengasa limpahan kasih sayang Allah Subhanahu SWT Dalamnya ada motivasi Kalau kita sedang berkeluh kesah Kita membaca kisah orang sebelum kita pun ditimpa ujian Nabi Yunus kita pernah baca kisahnya Makan telan oleh nun Kita baca kisah Nabi Ayub sebelum ini Kisah surat anbiak pernah ditimpa penyakit Maka hati kita lapang tuan-tuan Maka itu maksudnya kitab rahmat Kitab rahmat jadi, artinya kasih sayang Allah SWT dicurahkan kepada makhluk yang membaca Al-Quran Al-Karim Jadi, rahmat dimaksudkan di sini Dorongan untuk melakukan sesuatu yang mempunyai kesan positif Ataupun mengurangkan penderitaan pihak lain yang dirasakan oleh pemberi rahmat itu tuan ini rahmat dirahmati dan dikasihkan sekalian Lagi perkataan Allah gunakan di sini وَهَذَا كِتَبُ مُسَدِّقُ هَذَا Merujuk kepada Al-Quran Memanglah kitab suci ini Bila menunjuk kepada Al-Quran selalu menggunakan isyarat dekat bagi memberikan kesan kedekatnya petunjuk-petunjuk yang Allah peruntukkan itu yang Allah sediakan itu ke dalam jati diri dan fitrah manusia sebenarnya. Nanti kita akan lihat lagi dalam surah Yusuf bagaimana penggunaan yang hampir serupa di Allah Subhanahu Kemudian Allah sebut kata muhsinin. Muhsinin ertinya dia ambil berkaitan ihsan. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pernah jelaskan pernah kita bincang bahawa ihsan ini ant ta'budallah seakan-akan Ka terahu fa ilam takun tarahu fa yarak ihsanillahu kau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya dan bila itu tidak mampu kau capai Kau tetap kena yakin bahawa Allah melihatmu jadi ihsan ni tuan-tuan bermaksud segala aktiviti yang kita buat yang positif seolah-olah kita merasa Allah SWT Wa memerhatikan kita dan memang Allah sentiasa mengawasi kita jadi kesedaran bahawa Allah mengawasi kita ni tuan-tuan Menjadikan seseorang itu ingin berbuat baik sebaik yang mungkin Dan memperlakukan kepada pihak lain lebih baik daripada perlakuannya terhadap diri kita sendiri Orang buat baik, orang buat tak baik daripada kita pun kita nak baik Kenapa? Kerana kita menyedari Allah SWT memantau dan merhatikan kita jadi bukan sekadar buat macam orang buat pada kita tapi buat lebih baik daripada apa yang orang buat pada kita Nak bagi contoh mudahlah tuan, tuan yang dan orang hati yang dikasih oleh sekalian kita bekerja bersungguh-sungguh di office. Kenapa? Karena ada CCTV, ada video cam, ada melati kan kita sistem. Pemantauan yang rapi oleh majikan Menjadikan seseorang yang bekerja itu berhati-hati Takut nak tidur, takut nak sembang, Takut nak main, takut nak buang masa Kerana diperhatikan, kamera tu bergerak je Haa, nampak bos sedang lihatlah ni Maka kita buat yang terbaik Kalau orang buat pukul kita masa tu pun Haa, kita balas baik pada dia Kenapa? Kerana dipantau oleh kamera Kita lupa tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian Allah SWT yang memantau kita ni Dengan sistem yang lebih canggih daripada segala-galanya Kan itu Allah jelaskan ma min qaulin illa ladaihi raqibun atid tak ada satu pun kalimah yang kau lafazkan wahai saudara melainkan Allah Subhanahu taala mencatat dicatat oleh raqib dan juga atid jadi ihsan ni sebenarnya lebih tinggi daripada apa yang mampu tuan-tuan katakan tuan, tuan lebih daripada apa yang mampu kita fikirkan ihsan memberi lebih daripada apa yang sepatutnya Bukan ihsan itu Engkau berbaik kepada orang berbaik padamu Itu lumrah Tapi ihsan Maksudnya Engkau berbaik kepada orang yang berjahat mu, Dan itu memang susah Itu menguji keimananmu Itu menguji kesabaranmu Tapi kenapa? Kerana kamu yakin Allah SWT menghatikan Nanti kita akan lihat lebih lanjut Dalam surat Al-Baqarah Bagaimana penggunaan perkataan Al-ihsani Ya, dalam ayat 28. Insya-Allah nanti ada peluang kita bincangkan tuan Kemudian datang ayat ke-13 hingga 14. Qul Allah allaha ya, yuhyil wa huwa qadir min al-aramin ma yurid. Inna alladhina qalu allahu thumma fala khaufun 'alayhim wa yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidun fiha jazaa'a mimma kaanuu ya'maluun. bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala jelaskan di sini? Sebenarnya so, orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Kemudian mereka istiqamah Tidak ada kebimbangan pada mereka Dan tidak pula mereka bersedih hati Mereka itulah penghuni syurga kekal dalamnya Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan Setelah ayat lalu menjelaskan Segelintir Sedikit Daripada apa yang diperolehi oleh Al-Muhsinin Maka ayat ini menjelaskan sedikit Dari sifat mereka Kerana seakan-akan ada yang bertanya tentang mereka Kalau kita baca ayat ini tuan-tuan jadi ayat ini menyatakan sesungguhnya orang yang yakin Mengatakan dengan tulus, dengan berani Bahawa Tuhan pencipta, pemelihara Yang terus sebab baik kepada kami adalah Allah Yang tiada Tuhan, tiada penguasa, tiada pengatur, alam semesta melainkan dia Kemudian Berlalu sekian lama dari ucapan dan keyakinan itu Mereka tak digoyangkan oleh sebarang bentuk godaan dan ujian Nertinya mereka bersungguh-sungguh, istiqamah, konsisten dalam perbuatan dan dalam ucapan Dalam kehidupan tindak, tindakan, tindak tanduk Maka tuan-tuan, tiada kebimbangan atas mereka Iaitu tiada rasa takut mengasai jiwa mereka Terhadap perkara-perkara yang akan terjadi Dua nekmat, Rasul Imam Ghazali Hujatul Islam dalam Ihya'ulimuddin Tanda seseorang itu mendapat taraf kewalian adalah Dia tidak bimbang pada benda yang belum berlaku dan dia tidak pula ditimpa rasa sedih Terhadap benda yang telah berlaku Kita dalam hidup ni sentiasa diruntun oleh dua perkara ni Peruntunan yang pertama bimbang akan berlaku pada kita penyakit Umpamanya dibuang kerja Yang perempuan risau kalau suami kami yang lain Bimbang, tak menentu Yang kedua sedih Sedih pada pengalaman-pengalaman pahit yang pernah menimpa kita Dua perkara ni sentiasa mengekang kita daripada maju tuan-tuan daripada mendapat kelazatan, kelazatan beribadah kalau dalam konteks ayat ini tapi mereka yang mendapat kemuliaan ni tuan-tuan dia tidak bimbang apa yang akan berlaku dan dia tidak sedih pada apa yang telah lepas inilah hebatnya jiwa yang memiliki Allah SWT keyakinan dan kida yang teguh dalam diri mereka ni tidak bimbang tidak rasa takut tiada apa pun yang menguasai mereka seolah-olah dalam video ni tuan-tuan dan ni bulik Allah Subhanahu sekian seperti ditulis oleh Ustaz Umamah Nur dalam kolom Mahmudah Musim Majalah Solusi Hikmah Musibah. Sebenarnya bila kita memahami isu akidah ni dengan betul tiada satu benda yang namanya tuah dan tiada musibah. Kerana kita tahu kita berjalan dalam ketetapan yang Allah SWT telah tetapkan ruf'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf semuanya telah habis dakwat telah kering pen telah terangkat semuanya telah termagkut buatlah yang terbaik selepas itu serah kepada Allah di atas asas tawakal betapa pun hebatnya peristiwa betapa hebatnya dua cita yang telah menimpa mereka tapi bagi golongan yang disebut oleh Allah Subhanahuwataala di sini yang istiqamah ni tiada siket perasaan runcing lagi dalam hati Kenapa? Perlu apa bimbang saudara? Semuanya Telah ada dalam ketetapan Allah. Engkau buatlah yang terbaik. Kau hindari penyakit, kau hindari kegagalan, engkau buatlah yang terbaik dalam apa jua aktiviti kehidupanmu wahai saudara, maka kemudian kau serahkan kepada Allah. Sekiranya takdir ditentukan selain daripada apa yang kau jangkakan, kau terimalah dengan pasrah. Hati ini tuan-tuan, hati yang sudah tenang dengan kehadiran Allah bersama dengan mereka yang pernah kita bincangkan dahulu ketika perutusan Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Firaun izhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ingat kan makiatullah yang telah kita bincangkan maka tuan-tuan dan rahati dan dikasi sekalian mereka ni penghuni-penghuni syurga kekal selama-lamanya di dalamnya tanda sebagai satu balasan apa yang mereka telah kerjakan yakinnya mereka Sebab mereka telah pun berkata qalu rabbunallah innalazina qalu rabbunallah mereka yakin Jemahannya tuan-tuan Jemah kalau kita nak sebut bahasa Melayu Bahasa Melayu ni memang tak cukup kuat Untuk kita maksudkan apa yang Allah akan dahaki di sini Bukan setakat mengatakan tuan-tuan Tapi maksud kalah ni yang pernah kita bincangkan dahulu Seperti penjelasan Abu Hanifa Dalam kes berdebatnya Soalan Zindiq Maksudkan kalah ni bukan macam kita bayangkan Berkata tapi dia di sehari-hari Keyakinan tuan-tuan Keyakinan Bahkan sikap yang tingkah aku Semuanya menjurus kepada kepada keyakinan ini Antara saya itu, Syed Qutub Tidak Tersasar daripada kebenaran Bila beliau mengatakan bahawa kalimah Allah Merupakan satu sistem yang menyeluruh Bagi kehidupan Mencakupi semua kegiatan dan arah Semua gerak dan juga detik Dalam hati ini dan fikiran kita Dialah yang menegakkan Segala bentuk cara berfikir, bertindak Inilah yang menjadikan Orang-orang kita begitu yakin pertemuannya dengan Allah Subhanahu Wa Jadi Rabbun Allah ni tertuju kepada Allah sebagai tempat beribadah, fokusnya dalam kehidupan, fokusnya dalam berfikir, segala bentuk yang kita lakukan semuanya bergantung kepada keridaan Allah Subhanahu Wa Inilah perhitungan orang beriman. Ini pola berfikir ahli syurga. Inilah dia cara bertindak yang dipanggil sebagai golongan mustaqimin, golongan yang istiqamah. Semua kegiatan pemikiran, keagungan, rasa ta'zim, rasa agung semuanya teruju tertuju kepada Allah SWT wa taala mengharapkan redha-Nya. Tiada penyelesaian hukum kecuali daripadanya nya Tiada ada kekuasaan melainkan syariat-Nya. Tiada ada petunjuk melainkan petunjuk. Ini penjelasan Sayyid Qutb. Tauhidullah ni tuan, tuan menjadikan semua yang wujud, baik makhluk yang berakal ataupun benda-benda tak bernyawa, mereka semua memiliki hubungan dengan kita kita bertemu dengan mereka pada hubungan kita dengan Allah sebenarnya tuan-tuan Tinggallah -tuan. Rabbun Allah Yang berbualkan sistem yang sempurna bukan sekadar kalimah yang kita ucapkan Tetapi keyakinan yang mendorong seseorang untuk bertindak semuanya dalam Keterbatasan pahala dan dosa syurga dan neraka InsyaAllah tuan-tuan nanti kita akan lanjutkan perbincangan tentang kataan yang digunakan oleh Allah di sini Istiqamah Dari kuataan qamah ataupun qawamah Kemudian agak kita huraikan pada kuliah yang datang izin Allah Subhanahu wa taala Allahumma alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi wa baraka wa salam walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh